Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz-e őszinte? És önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd, Mondd el. el, magad vagy önmagad. Varga Zoltán műsora Oké, okay, oké. Okay. Nem tudom, mennyire vagy felkészülve. Hát ja, nagyjából mindig készen vagyok úgy, <laughs> Ez jól hangzik. Készítettek már veled hasonló beszélgetést, és készült már veled? Persze, igen. Többször is, tehát rutinos vagy. Hát, meglátjuk. Teleki Zoltán, Séf, a Teleki cégcsoport tulajdonosa. Ő vagy te. Szia. Szia, üdvözlök minden hallgatót. A Facebookron lehetem rád, ismerősök vagyunk, de nem, nem emlékszem, hogy beszélgettünk volna valaha is. Beszélgettünk mi valaha? Emlékszelte? Hát őszintén én sem nagyon emlékszem. Érdekes ez a mondhat, Facebook, a igen, tévés igen. korszakodból lehetséges. Rádiós, rádiós, inkább a rádiós. rádiós igen. De érdekes ez egyébként, hogy a Facebookon keresztül az ember ismerősként üdvözlődjel esetben én téged, de azt se tudjuk, hogy ki. Hány ilyen ismerősöd van, akiről szerinted szintén nem tudsz? Most már jó párszor elértem a limitet, és mindig akkor így végignézem azt, hogy kik az ismerősök, kivel van napi kapcsolatom, vagy kivel van kapcsolatom, vagy ki az, akit ismerek, és akit nem ismerek annyira közelről, általában törlöm, hogy próbálom azokkal, azokat beengedni a látóterembe, vagy akár a közelembe, az életembe a betekintést nyerjenek, akik igazából az ismerőseim. Na hát akkor én köszönöm, hogy engem nem törölt, a tekintetben jók vagyunk. Azért beszélgetek, és azért kerestelek én meg téged, mert néha azt láttam, tele ki, ki és ugye te ezt most vágod, hogy mi ez, Én. ez tulajdonképpen az a bizonyos szot üdülő Pécset a mecseken, amely kikkeletként működik ez most még, vagy hogy, hogy van? Nem tudom. Ugye azt mondják, 2017 17 ben megvásárolta ezt a, a Da Vinci, és igazából átlettek alakítva maga a hotel, az ugye szakrendelések folynak ott. A recepció, meg ugye vonda a vendégváró, az étterem az, az maradt hétterem. 2024 novemberébe kerestek meg engem, hogy mi lenne, hogyha esetleg én ezt üzemeltetném. És akkor teleki lesz a neve? aki keletből? teleki nem. lesz? Mert ez Nem. Hál' sok barátom van, és van egy csoport, ahol kérdezték, hogy már vagytok srácok, valaki betette a kérdést, és mindenki betette egy fotót. Itt valaki az autópályán volt, valaki éppen nevet, én meg, hogy a kikeletter a szám vagyok. És akkor az egyik mondta, hogy bakker, visszafelé terlekik Aha. a kikelet. És hogy ennek egy, hát egy elég érdekes, egy ilyen ha A hangzása is van meg. Ugye ennek oka van, hogy én valószínűleg ide kerültem. Hogy kell elképzelni, mi ez az ok? Talán a koromból adódóan is ugye nekem az életem az, amit csinálok. Tehát nem szeretem a szakmámat, a vendéglátást. Tehát e, sosem hallottam magam igazi vendéglátósnak, de rá kellett jönnöm, hogy végül is az vagyok. Hm. És most már nem tudom letagadni sem. Hm. És, és, hogy, és hogy ez egybefüggés, hogy, hogy a kikélet visszafelé a telekig, tehát az én nevem, ez, ez, ez egy varázslatos, tehát ugye mindig mindenek oka van. És talán az gondolom, ennyi idősen, talán most jutottam arra a szintre, ahol, ahol talán meg is tudom mutatni az életem, fő munkáját, vagy a fő főpályáját. Tehát, hogy most vagyok az értemben talán azon a szakaszon, ahol, ahol tényleg ki tudok teljesen maximálisan az elmúlt eh, 25 évet, amióta ott ebben a szakmában vagyok, azt itt most, most teljesen meg tudom mutatni. Értem. Tehát innen közelítünk. Viszont én kutakodnék, hogy tulajdonképpen honnan is jutsz el odáig, idáig, ahol most vagy, az egyeztetésünk során, megkérdeztem, beszélsz a gyerekkorodról, kapcsolat szülőkkel, és mit, mit tudunk meg majd rólad, hogy beszélhetünk a te korodról. Ugye nem vagy hogy a hölgyeknél nem szabad meg, ez bár én csúnyámodon módon megszoktam néha így vagy úgy. Kimontató, hány szendős vagy most? 48. éves leszek most. Te hát, úgy ezért. érzed, hogy célba értél? Én azt gondolom, hogy maximálisan teljesen mindenben. Uh -huh. Én úgy érzem, hogy, hogy szakmailag, családban, karrierben, én úgy gondolom, hogy amit kitűztem 40 éves koromra célt, hogy mit szeretnék 40 évesre lejelölni, azt én azt gondolom, hogy 40 éves korom túl bőven. Mikor tűztett ki ezt a célt? Hány amikor éves volt? Amikor elkezdtem a vállalkozást, azt hiszem, 25 30. Tehát 25 évvel ezelőtt, az, az nem volt 25 év. Nem, nem, nem, nem, nem. Csak? a szakmát kezdtem 25 éve, uh -huh. amikor vállalkozó lettem, az 2000. 2008-ban volt, és akkor az akkori társammal, a akivel álmodoztunk, akkor kitűztünk mind a ketten egy célt, hogy 40 évskorunkra mit szeretnénk elérni. És neki bejött? És, ö, neki is bejött, igen. Aztán, korábban már, vagy? Szerintem úgy, úgy megérkeztünk mind a ketten. Lehet, hogy én lehet, hogy túl teljesítettem, ő lehet, hogy talán valahol picit hiányosabban, de a lényeg az, hogy, hogy megvolt mindenkinek az, amit alapból elvárt magától ha most ő hallgatja ezt a beszéget és nem fog haragudni rád, ugye? Fölhív után, hogy Zoli, mit beszélsz? Mit beszélsz? Hát én már teljesen folyam, nem fog. Folyam, jó. Kanyargunk jobbra-balra majd, most viszont az előző beszélgető társam kérdése következik. Nem volt kérdése. Én földobtam neki, mivel az ő főztjéről értekeztünk, szóba került, hogy ő másnap mit készít, milyen ételt. És... Feltettem neki a kérdést, de mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Azt azt mondta, hogy ő nem is annyira kíváncsi az emberekre, dolgokra, erre arra. Nem, nem tud így. És akkor ezt még kicsit ragozta idézőjelesen. És akkor mondtam neki, hogy mondtam, jó, hát akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mit főz a következő napra. Tudod-e, hogy mit készítesz saját magatoknak, mondjuk ha nem holnapra, de a következő napra? Hát ez mindig ugyanolyan dilemma itt, ugye, mert abból kell kiindulnom, hogy mi az, mint a családom szeretne elfogyasztani, vagy mi az, amivel a tudok járni. Szont azért néha én berekom őket a határok közé. volt múltkor egy virtakon, és onnét hoztam mangalica husokat és azt, abból fogok készíteni valamit vasárnap itthon. A mangalica az egyik veszélyegető partnerem különösen kiemelte. Setténi Jusszus tulajdonképpen feltette egy kérdést. Kutya vagy macska? Kutya. Beszéltük, hogy nem tudod mit kérdezni, ezért volt ez a kérdés, hogy mit főzzöl a következő napokban, vagy holnap. Miért kutya? Miért nem macska? Mert kutyás vagyok. Öt kutyánk van itthon. És van is. Egy több? Öt. Macskád volt valaha? Nem, nem, nem is szerettek. Kutyásnak vagyunk mind. <gül> mennyire vagy te egészséges? A családod mennyire egészséges Étel tekintetében? Tehát, hogy mivel ajándékozzátok meg a testeteket, a szervezeteteket, ez fontos? Most a családnál vagyunk, nem az étteremben. Nagyjából a filozofia ugyanaz, én próbálok mindent helyi alapanyagokból itthon beszerezni. Meg van az, hogy kitől veszem a zöldséget, kitől veszem a kenyeret, kitől veszem a sajtót, kitől szerzem be a húst. Próbálok háztály húsokat, ezért van ugye a mangolica, általában ilyen két havonta veszek pár darab csirkét, amit ugye szétszedünk elemeire, és akkor azt úgy fogyasztom el levákumozva a hűtőbe, és hogyha főzök mondjuk egy húslevest, akkor kiveszem azt a részét, amiből elkészítem a húslevest, vagy ha éppen pörköltet akarok, vagy valami, amit a párlok, ugye a combot, ugye ez nem teljesen csirke, egy picit már erősebb, mint a csirke, de ugye főzési teljes alkalmas, kapirgálós otthoni, vidéki tanyasi csirke. Próbáljuk azt, hogy, hogy mindent, ami, ami minőségib tehát, hogy nincsen benne nincs nincsen benne tartósító színező, amennyire lehet ezeket elkerülni. Most azt a kérdést nem teszem fel, hogy szerinted fontos-e, ezek szerint igen. Mi az a kép, amelyik most bejön gyermekkorodból? Most jelen pillanatban? Hát, hogyha az ételre gondolunk, akkor nagybobám... Nem, bármire, bármire, de jó ez, jó ez, mond ez, ez jutott eszedbe. Hát a nagybamám igazából nekem visszavezethető az, hogy én amióta az eszedbe tudom, én akartam lenni. Amit ugye sokan nem tudnak rólam, hogy engem nem a szüleim neveltek, hanem a déd nagymamám. Nem a, a nagymamám, déd, hanem a déd nagymamám. És, és azért ugye három generációval idősebb generáció volt, és hát ezért elég sokszor volt összekülönbözés, uh -huh. de ő volt az én életem értelme is, meg én is az övé. Amikor nekem rossz kedve volt, akkor mindig főzött valami nagyon-nagyon finomot. Alapból is jól főzött. Mondom a gyerekeimnek, hogy abból élek, abból élünk, abból van minden. Hogy én azokat az ízeket a családomtól annó megtanultam, amiben felnőttem, hogy jó főzött az egész család igazából. nagy nagymama, ha meg szabad ezt említeni, mekkora különbség van, korkülönbség kettőtök között? Én 78-as fők 1921-ben születtem. Azt a. Tehát hát most az azt... azt jelenti, hogy 50, 57 éves volt, amikor én születtem, és ő nevet fel egészen. Azt hiszem, hogy is 2003-ban halt ő meg. Igen, most volna a következő, hogy... 25, vagy... 25 éves volt, amikor hmm. ő meghalt. Fú, be belekérdezek is, hogy az egyeztetés során is másoknak is mindig elmondom, hogy amire nem akarsz válaszolni, akkor mond Zoli, ezt nem. Nagyon hiányzik? Igen. Említed, nem a saját szülők... É... Hát saját, milyen béna szó fogalmazás ez, hogy nem a szüleid neveltek, hanem ő... Ez ugye akkor te 25 éves voltál, most majdnem a dupla. bocs, hogy ezt mondom, hogy még nem vagy, majdnem a duplája, ennyi idő után is nagyon tud hiányozni. Hányszor jut mondjuk egy héten? Szerintem nincs olyan nap, hogy nincs ne olyan gondolnék nap. rá, meg mindeneksel is köszönök tőle. De jó. Ezt te vallásos kérdező. vagy? Én nagyon, igen. Nagyon én az én. vagy, tehát hiszel Istenben? Én igen, hiszek. Istenben hiszem. Nem, nem azt gondolom, hogy abban rejlik a vallás, hogy minden vasárnap a misémmel kell mutatnom magam a város előtt, hanem én pont az vagyok, aki egy évvel egyszer-kétszer megyek el templomba, megvan az én szánszom, hogy mikor megyek, melyik templomba, és akkor én ott, ott vagyok egy fél órát, és akkor ott a Jézuskával egy picit elbeszélgetek, magamban persze, uh -huh. és akkor elmondok két-három imát, és akkor megyek tovább a dolgomban. Fontos ez, hogy ilyen idézőes ez szócskában legyen benned, benned legyen? Hát engem erre tanította Azért van, és azért nekem is volt olyan életkörülményem, amikor, amikor csak a jó Isten tudott segíteni. Legalábbis figyelj ezt vallom. Tehát egy alapvető hit szerintem mindenkinek szükséges. Jó lenne, ha lenne. Vagy hát biztos Igen, van én. sokaknak, csak nem említik. Azt meg tudhat, az megtudható, hogy mi volt ez, amikor úgy érzett, hogy ő segített, Isten segített neked? Hát az voltam a olyan életkörülmény, olyan élethelyzetben, ahol amikor amikor uh, nem tudtam megoldani a problémáimat, és akkor a Jóisten ez folyászott, és úgy egyszer csak megoldódott. Ez hogy, hogy és egyszer akkor... csak most azoknak adjunk esetleg információt, konkrétan akár nekem is, aki mondjuk nem annyira hiszi el, ahogy hihetne. Már majdnem elhiszi, de, de mégsem, és akkor nem hisz benne. Vagy, tehát ezt Szerint, hogy kell elképzelni? Szerintem mindig minden megoldódik. Mondjuk azt vallom a ha rögtön, most mondja egy tapasztalat mondja is belőlem, ha nem tudok azonban megoldani valamit, akkor nem töröm már magam rajta egy darabig, akkor utána úgyis megoldódik. Vagy igen, de nem, nem mindegy, vala... Hogyan? Igen, igen. Jó, Általán mondjuk a megoldás, pozitív. az ugye jó, hogy azt mondjuk megoldódik, az általában pozitív lehet, de most ugye te is ezt mondod. És ez mindig bejön? Tehát mindig így e... alakult nek... az életedben? Az idő megmutatja, hogy igen. És hogyha valami hmm. raggódok, tehát menetkező, most tegyük fel azt, hogy hogy valamilyen nem mi kapunk meg egy rendezvényt, és azon aggódok, utána boszongodok magamban, utána valami történik, amilyet kiderül, hogy miért nem mi kaptuk meg azt a rendezvényt. Tehát, hogy utána valami mindig van valami olyan dolog, hogy tanít az élet. De ez mondjuk körülbelül olyan, hogy de jó, nem szálltam fel a repülőre, nem értem oda, és az a repülő lezóhant. Ez körülbelül így kell elképzelni. Ez drasztikus mondjuk a repülő, de... Ez drasztikus, igen, igen, de mondjuk tegyük fel azt, hogy, hogy mondjuk egy konkrét eset volt egy rendezvény szerező, volt a kapcsolat, és hitegetett uh, két héttel a rendezvényt, hogy mi fők csinál rendezvényt, és akkor a végén nem mi csináltuk. Mármint, hogy eljött az idő, és akkor felhívtam, hogy mondom, te hogy nem mi csináljuk Hát, a, mert a konkurencia egy olyan ajánlatot adott, mm -hmm. amit ő nem tud visszautasítani. És volna mondom konkrét, minket meg se kérdeztél. És mindig lement a rendezvény, nem mit csináltuk meg, én ott bosszankot, hogy milyen ember. Eltelt, mint tudom, egy két év körülbelül. én Mi szerveztünk egy ilyen városi gyereklapot az Expocenterbe, és ott jött az ember, és mondta, hogy szeretne velem beszélni. És mondta, hogy szeretne elnézést kérni. És ő nem tudtam, hogy miért. Azon, amikor nem én kaptam meg a rendezvényt, akkor kiment a az adóhivatal, a munka, tehát az összes szervezet kiment, mindent átvizsgáltak, és hogy ő azt itt hogy én jelentettem föl, és közben kiderült, hogy a biztonsági cég, amelyik védte a rend, ott valami, a, valaki megcsalt valakit, a férje, a feleséget, és akkor a feleség bosszúból. És hogy elnézést kérni, mert azt gondolta, hogy én is mondtam hogy sosem tennék ilyet, mert azt gondolom, hogy ez nem helyes út. És, és, és mondom, mondom valószínűleg azért nem mit csináltuk a rendezvényt, azért mert senki nem szerint, hogy a vizsgálatok vannak. Igen. Tehát, hogy mindig minden rendben van, hál' Istennek, de hogy akkor mindjárt meg is jött a válasz, és annyira jó érzés volt, amikor ő mondta, hogy elnézést kérez miatt. Uh -huh. Mondom, sokszor van ilyen dolog, hogy nagyon akarok valamit, nem jön össze, nem jön össze, és ha megmutatja, hogy miért nem jött össze, és mondom, fasznak akartam ezt valam, bocsánat. Vagy. Igen. Két dolog jutott eszembe, hogy leesett egy nagy kő a szívedről, mert hogy éppen nem fizettétek ki az áfát, és úristen, de jó, nem buktunk meg. Ez most nagyon rossz víz. Értettem a lényegét, viszont ha már azt mondod, hogy azon volt egyfajta kiakadás, hogy ott megcsalása, többi. A, a családi életetekről lehet kérdezni, már hogy a gyermekkorod, tehát a, amikor a nagy most nem, nem. a megcsalás a lényeg, hanem hogy ott az, az ott, hogy, hogy hogyan alakult. Tehát, hogy nem a szüleid neveltek fel, dédnagymama, és, és akkor hol volt ott apa, vagy dédapa, vagy férfi a háznál. Valamelyem van dédnagymama nevelt, Igen. és hál' Istennek azért abból a korból még a mai napig mellettem vannak a barátaim. Tehát, hogy, hogy akár mm -hmm. van, olyan, olyan erős barátaim vannak, és mindenki azt mondja, hogy egy legjobb barát van, én többet tudhatok magamból, és ez, ez az, gondolom, hogy ez mindenki is többet ér. Ezt az élet külön szakasztát nem mindig be is bizította. A szüleim így nagyjából lemondtak róla, vagy nem fértem bele az életükbe, nem tudom. Azért nekem rengeteg olyan emlékem van, hogy ez miatt, hogy eléggé szeretett hiányos is voltam, hát egy ilyen eleven gyerek voltam. Tehát emlékszem, amikor, nem tudom, egy. Talán egy nyolc 10 éve találkoztam a volt osztályfőnökömmel, Szent Törincsen, a Laci bácsival. hajra, hogy milyen sikereket értem el, és mondom, emléksz, pedig én voltam az egyik legrosszabb gyerek az iskolában. Azt mondom, nem, nem, te akkor más voltál, mint a tebbi. És ez jó érzés volt. Ibből látszik, hogy ki az igazi nevelő, hogy tud, van, aki tudott kezelni, van, aki nem. És ezért, ezért kerültem később több olyan helyzetbe, ami számítanított ami az életbe, hogy alapján, véve egy gyereket, akit nem a szülei nevelnek, van dénnanya, nagyon nehéz utána a családot alapítani, a majd normális kapcsolatokat. Mert ugye ugye nem kapta meg azt az anyai, azt az apai szeretetet, hanem azt a dénnagymaán próbálta ö, egy szemében megadni, amennyire ő tőle kitelhetett. De mint tudjuk, azért egy nagymama, dénmama szerete az unokával nem teljesen olyan, olyan, mint a szülő és a gyerek közti kapcsolat viszont van családod, és van gyermeked, vagy gyermekeitek. Igen, igen, igen. Nekem is három gyerekem van. Opa. Van egy 20 éves lányom, egy 15 éves lányom, és egy 11 éves fiam. Most azt, hittem, most azt hittem, hogy megint azt mondod lányod. Tehát, hogy három lányom azt a de jó, vagy nem jó. Most kivel a legnehezebb? Most? Szerintem, szerintem nincs, hogy kivel nálunk. Milyen különleges, tehát nagyon jók a gyerekeim. Mindeszül elfoglalhatos egy gyerekeivel, -e? de azt gondolom, hogy, hogy megpróbáljuk a legjobb értékrendet belőjük nevelni, meg a jellemet, és én azt gondolom, hogy eddig, eddig azt mondom, hogy sikerült is. Akkor honnan kaptál mintát? Szerintem a feleségemnek van ebben nagy Tényleg? része. A aki aki, aki megtanította arra, hogy szeretem kell a családot a gyerekeivel. Neki rendben van. voltak a, a, ezek a kapcsolatok? Bocs, hogy beszóltam. Tehát az, az ő családi közege akkor rendben volt, amikor ő gyermek volt? Hát valamennyire biztos, de ott sem volt szerintem fenékig tejfel, de így az ő nélkül nem szeretnék erről. Nem, beszélni. nem egyet, Én csak ezt kérdezem, hogy tulajdonképpen ha azt mondod, hogy ő hozta a mintát, akkor akkor azért ti úgy jöttetek ki abból, hogy, hogy mert ugye van azt mondjuk, hogy az a szülő alkoholista például, most csak ez jut eszembe, akkor a gyerek is az. Vagy lát egy ilyet, amiben nincs az a fajta, mint amiben most ti éltek együtt, és azt mondod mind a három gyerek nincs ilyen, hogy rossz, jog, és, és ez klassz, de hogy ezt tőle lehet hozni, de ügyesek vagytok, akkor ezt jó csináltok valamit. Jó mintát. Nem hogy elnő, hogy a feleségem az egy rendkívül okos nő, ezt a barátaim is mindig mm -hmm. mondják. Ő egy eléggé okos, tanult nő, és egy teljesen biztos, jó hátteret biztosít. Uh -huh. Tehát amíg én a napot dolgoztam, addig ő foglalkozott maximálisan. Uh -huh. És amikor én dolgoztam, akkor mindig utána hozta a gyerekeket. Tehát hogy volt egy rendezvény, akkor ott voltak a gyerekek. Uh -huh. Aztán, amikor már akkor volt a luca, akkor én már vittem magam mindenhova és így bele is folyt az egész vadiglátás volt, tehát őnek is. Tehát az egész család az körben benne van a, a, a cégben is. Tudják, hogy mi hol van, mi merre van. Ez tudatos? Nem, nem, nem. Abszolút tehát nem. ez így csak így jön tőletek, hogy ezt jó így csinálni, hogy a gyerekek is hát tudják? Hát nem. Hát igen, igen, igen. Abszolút. Szerintem így kell, hogy működjön. Szerinted, és hát a párod szerint is ezek szerint. Belegondolsz abba most, hogy miért, tehát az megvan, hogy mindig is szakács szerettél volna lenni, belegondolsz abba, hogy hány évesen kezdtél el mondjuk főzni, megvan? Hát azt hiszem talán nyolc. És akkor ott miért? A felvított, a sült miatt a a Tehát ez így kezdődött a fűté. A fűtés lehet belőle, a főzés. Igen, igen. Uh -huh. Nagyon nagy tűzlet? Nem, nem, nem. Csak a, a lábos gyulladt ki. Mit szólt a dédnagymama? Nem a déd ez a nagymamámnál volt Jöz honom. Mit szólt? nem volt otthon, a nagybátyám volt otthon, hát nevetett. Ne, nevetett? Nem, <laughs> és, és mit mondott? Hogy... volt hogy tíz éves, lehettem, nincs Csak előttem, hogy az ománcos lábos az, hogy begyulladt a sparhelten Így És akkor így leszelte öreg? Nem mondta? Vagy nem, akkor nem, még nem, nem tudta? Nem, nem. Mi volt aztán az a rész, hogy jöhetett el, Hányos lehetél, amikor, amikor olyan igazi étel elkezött. az igazi, amit megkóstolt, és szóval, hogy Zoli, te szakást teszel, Hát nem tudom, hogy ez, ez volt-e így, de amikor elkezdtem ugye a az étellel, először ilyen naturusokat készítettem, és talán a restaurantmáj volt az első, amit így elkészítettem. Amit meg is ettek? Mások? Igen, igen, hát a család, igen, igen. igen. És, és, és mit már, a is van hogy, És hogy jó, hogy sikerült. Jó, sikerült, aha. Na, és én akkor de. ez adott gondolom, löketett, hogy igen, magabiztosabban főztél, főztél. Hány éves voltál akkor, amikor már azt mondtad, hogy ú, szerintem tényleg, valamit tudok? Hát igazából ez úgy alakult, hogy, hogy én elindultam egy más irányba a gyerekkoromban, és azt hittem, hogy ez egy jó kifizetődő út lett és nem az lett, Ügyvéd? és amikor újra kezdtem az életemet, akkor, akkor adtam magamnak öt évet, hogy szakás leszek, és hogy jó szakás leszek, és hogyha nem sikrálok, akkor öt tanulok valami mást, de öt éven belül meglett a vállalkozásom előtte. Tehát azt amikor elkezdtem a szakmát, elvégeztem, akkor utána nagyon hamar fölök lettem, de hát a hét napból hetet dolgoztam, és állandóan két munkahelyen volt. Uh -huh. Tehát egy fizetésben nem jöttem ki, és a szabad most mindig mentem úroskodni a szakmának a, a, ez a tudat, tudatvágy, ez a tudacom, ez hajtott meg a bizony akarás, hogy, hogy én is jól akarom csinálni ezt. És nagyon gyorsan sikerült ezt elérni. Hát azt mondom, hogy öt és fél belül már megvolt a Kft. Mi, mi volt az, amit te tanultál iskolában? Teljesen más? Volt jeladói végzettségem, van, okay. Utána kezdtem a szakács tanfolyamot. Tehát egy van, alap... én, én, én szakát akarok lenni, és akkor mert akarom tanulni ezt. Mennyire kell ehhez az, hogy te mit tudj? Tehát tudod azt, hogy mit, mivel keverek össze, mihez mi kell, mit hol veszek meg, mik az alapanyagok, stb. Ezt mennyire kell tanulni? Vagy ezt inkább az élet adta? A gyakorlat? Szeri szerintem kell tanulni is, de kell egy alapvetőleg, hogy az jön belülről hogy rájélezzen az ember. Tehát az kell, Tehát, az kell alapjában kell, véve, kell, hogy jöjjön belülről. Hát Nagyon és fontosak amikor Megint a délmamához, uh -huh. akkor én kiálltam vele a piacra, még a buzutéri kis piacra. Igen. És akkor ő mindig mutatta, hogy melyik millé kell paprikát venni, mire, hmm. mire kell figyelni, ő megvette. És... Tehát ugye abban az időben, amikor én még gyerek voltam, akkor nem tudtunk enni januárban paradicsomot meg paprikát. mi amikor befőttek voltak, legvárok meg hülyeseket ettünk, ugye? Nem volt az, hogy ennyire nyitott a világ, mint amennyire most minden elérhető. Azért az, az jó volt, hogy amikor, tehát a kettünk lecsót, amikor szezonja van. És, és azért az ember most, most is eszik paricsót, megpróbálja megvenni a, azt a fajta paricsót, amit Olaszországba hoznak, de amikor a nyáron esszük azt a paricsót, ami a husztóti, és a napsütötte és lehet ezt érezni, hogy ez tényleg, ez a magyar, ez a mi paricsót, ez a gyerekkorunk kéze. Azért ez nagyon kevés embernek meg, hogy össze tudja hasonlítani, mert nem mindenkinek van ilyen tapasztalata. Erre kevesebb most jelen pillanatban szerintem az, hogy mi is a háztály. Mi abban öttünk föl, szerintem te is, hogy akkor, akkor még nem voltak múltik, nem. nekünk meg volt az, hogy mi a valódi alapanyag, milyen a termék, akár a sertéshús, a, sertés a, a, a szárnyasús, vagy akár akkor milyenek voltak a péksütemények. Hát akkor még nem voltak telle ízfokozó a, térfogatművelővel, tehát, hogy nem ilyen volt, egy kakaós csika, vagy mondjuk egy tej, ami, ami a dobozos tej volt, biztos emlékszel rá. Á, hát én Most Hogy most már nincsenek ezek az ízek, és azért én ezeket próbárom felelni háztáiból a mai napig, és etetni a, a gyerekeimmel, meg itthon, és próbálom bevinni a cégbe is mm -hmm. ezeket a dolgokat. Azt mondod, hogy a piacra jártatok. Na most itt két dolog. Az egyik az az, hogy nem minden gyerek figyel arra jelen esetben, hogy a szülő, a nagyszülő, a nagyon nagyszülő, a, a mi mit vesz, vesz, és ezt megjegyzi, és odafigyel arra, hogy hát őtől kell ezt is. Tört. Nekem például most erről azért hogy a nagypapám piacellenőr volt a Buzatéri piacon nagyon-nagyon régen. Mm. Én nem is emlékszem arra, hogy engem valaha is érdekelt volna az, hogy a ki a kiaki hol ahol. Tehát azért ez nálad egy ilyen jó értelemben bedd beakadás, ez teljesen jó. És ez kell, ugye ez velőre beépült ezek szerint, és téged ez hatott meg, ez irányít, hogy te jól végzed a munkádat? Mit mondanak a környezetedben? Nem a barátok, hanem hallod-e vissza azt, hogy a kollega itt-ott amot azt mondja, hogy Jézusom ez az hát nem igaz, mit akar tőlünk. Igen, csak most még egyszer hadd forduljak vissza, hogy a Jó. gyerek voltam én sem annyira akartam figyelni, mert nem figyeltem, uh -huh. hanem ez, ez belém ivódott. ivódott hogy igen. ment. És, és azért, hogyha elmentem máshova enni, akkor én nem ettem olyan jót, mint otthon. Hmm. Hmm. És ez így volt, amikor elvitt a mamám először étterembe, akkor én olyan rántottust akartam enni, amit az étteremben sütöttek. Most meg olyat akarok enni, amit a mamám Mi? sütött. Hát, egyértelmű. Érdekes. Aha. Érdekes. Na, visszatérve, mert megfogalmazott benne még pár éve, hogy amikor én betörtem ebbe a szakmába, tehát vállalkozóként, akkor ugye rögtön össze azt mondták, hogy én a politika embere vagyok, mert akkor jöttem hirtelen, amikor itt Pécset változás volt 2009-2010-ben, és hogy akkor én politikának vagyok az embere. Az elején ugye mindenki gáncs volt, mindenki, Mindenki negatív ítélek. volt veled rossz. Igen, te... negatív igen. volt, mert hoztam egy olyan, olyan stílus be ebbe a városba. Pécsről. Pécs, beszélünk. Pécs igen, amikor én, én bejöttem a, az én stílusommal, az, amit én képviselek, az annyira úgy volt itt, hogy az ugye egy formabontó is volt, és nem a megszokott volt. Tehát egyforma eszközök, olyan ételeket készítettem, olyan, olyan a csapatommal, olyan készítettünk, hogy ugye sosem egyedül voltam, hanem azért egy egy elég komoly erős csapat volt mindig mellettem vagy mögöttem, hogy szabad fontáziámnak és sikere lett. És eljutottam arra, amikor már nem gáncsolnak, hanem ez átalakult tiszteletté. Mennyi idő kellett ehhez? Körülbelül. Nem, ez kellett azért egy jó 6-7-8 év. Uh. Tehát, hogy, hogy azt mondom, hogy ez mindig-mindig ott voltam, hogy a mai napig van olyan, aki, aki folyamatosan csipkelődik, meg... Ez mindig is el, lesz. Meg, de ez a, a, az, az a lényeg, hogy hogy ezekből én nagyon sokat tanulok, és amíg más velem foglalkozik, addig én önfejlesztem magam, és, és ebből én ezek, ezek foglalkoztatnak egy darabig, amíg felül nem kerekednek az egészben, és megtanulom ezt úgy kezelni, hogy én neki hálás vagyok, hogy ő, ő valahol beszúrt, ami nekem akkor nem tetszett, és én ezt el tudom engedni. Ha egy picit visszabehoztatok ide egy harmadik szemét, Úgyhogy a Tamás, aki Voltam eddig egy, nem hogy hónapok ám, mi a Kutai Tamás, hogy Én 16 éve járok hozzá, és ő is mondja, hogy nagyon nagy személyiség változásom. Várjál, ő kimisztő. ugye masszőr, tehát azért jársz hozzá, mert igen, igen. Én mindenkinek vizlát adsz. Masszőr, igen, masszőr, de hogy, hogy ő azért egy ilyen eléggé. Több annál persze, igen, csak mondom, hogy azért jársz oda hozzá. Ő, nem enni jársz, de most körülbelül úgy jött volna neki, mintha igen. ő ugye Kutai Tamás masszőr, és egy szabad ember, és ugye beszélgettek És is őre, ezek ő, ő a kőkemény tükröt tartja elénk. Igen. Igen, Tó, tehát ő, ő is. a tükröt. Is. Igen, Te... tehát ő megmondja azt, hogy mi a nem jó, amit én nem csinálok. És most volt, nem tudom egy. talán még a születésnapban is vagyok köszöntőt írt nem egy az, hogy boldog, mindig egy ilyen hosszabbat ír, hatalmas változáson mentem keresztül, személyiségfejlesztésen, És ezt mondja, amely járok ugyanígy egy kinezőológushoz, ő is ezt mondja, hogy én már nem úgy használom a stresszt, nem vagyok annyira fusztrált, amikor dolgozom, nem tud, már nem érdek meg úgy a dolgok, meg felülkerekedek. Tehát ez egy rengeteg dolgom úgy van, hogy már én nyugtatom a kolléganat, nem kell vele forrólkozni. Amíg ő velünk forrólkozik, mi csináljuk a dolgunk tehát, hogy vannak ilyen egyszemélyes versenyzők, akik saját munka versenyeznek, és azt hiszik, hogy mert nem me senki velük versenyben, és ez, ez, ez egy olyan dolog, hogy, hogy nem is kell én úgy szeretem csinálni a dolgomat, ami nekem megfelel. Tehát én mindig úgy akarom, ami a mi, a mi értékrendünknek jó. Ezt szakmailag is, az életemet is úgy élem, és, és én vagyok arra, hogy ilyen családom van, ilyen vállalkozásom van. Én azt gondolom, hogy, hogy a legfontosabbak az emberi értékek, az emberi kapcsolatok, amik őszinték és tiszták, ez a rengeteg embernek nincsen meg, és nekem megvan. Nagyon érdekes dolgokat mondasz, és most aztán rólam senki nem mossa le azt, hogy szóba Kutaj kutajtamást és hogy ezt a beszélgetést azért eszközöljük, mert kutajtamás Tamás a te és tehát most indértől kezdve jön az, hogy szerinted vannak véletlenek? Zoli. Van, mert pedig nem hallgattam a Tamásnak a podcast ez Ez most szerinted véletlen az elén? Úgy kezdte, hogy nincsen? Nincs véletlen. Mert akkor van, nem, vagy nincs, nincs? Nincsenek véletlenek. Minden úgy történik, hogy történjen el. ugye én a Facebookon halásztalak ki, és én nem is tudom azt, hogy ti ismerősök vagytok, mert nem jártam utána. Szerintem hogy barátoknak is, hogy a Tamás van. Jó, de mondom én ezt nem tudom, és nem tudtam. É, én ugye az alapján jön. kerestelek két héttel ezelőtt körülbelül, hogy azt a teleki kikeletet kijátszottad ugye a fotón, és ezeken megtetszett, és innéttől kezdve van az, hogy jöttem, még, aztán még valamit posztoltál, és akkor hoppá, szerintem jó lenne beszélgetni veled, mert te olyan, úgy éreztem, hogy te ilyen csináló ember vagy. Többször láttam egyébként most itt eszembe olyan posztokat, hogy kerestél szakácsot, most ugye többet is keresel, kiket keresel Igen. most a kikelet étterméhez be, Nak -nak. Tehát olvastad te is a posztot, ugye én írtam egy fogalmazást, aztán van egy nagyon jó barátom, aki a aki marketinges is, egy-két dolgot átjavított uh -huh. benne, és kitettük, mert hogy meg akartam szűrni az embereket. Ugye régóta mindig keresünk embert valamelyik cégbe. De hogy most olyan emberek jelentkeztek, ami meglepő, hogy vannak ilyen emberek még. Tényleg megtaláltam azokat a vezér embereket, akikre szükségem van, most még talán kell... Egy vagy két pincér, meg egy vagy két szakács. De nagyjából, hogyha összerázom a kalapot, akkor nagyjából lehet, hogy meg is van mindenki. Lesznek esküvők? Lakodalmak? Igen, lesztek esküvők is, lakodalmak is, céges rendezvények is. Lesz brancs reggeli, péntek, szombat, vasárnap, állek étterem lesz. Olyan séfet is találtam, akivel majdnem egy hullám hosszú vagyunk, és szeretnénk két évben belül az ország egy legjobb étterme lenni. Legyen így. Öncérján tettem fel kérdést, mert hogy az ültet eszembe, hogy hát én ceremóniamester voltam 15 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon tukmálták rám, körbe két évig mondta valakinek, hogy ma az is, legyem az is. Mehetek? Igen megmondom őszintén, azt mondom, tehát mindig őszintől, én nem szeretem a ceremóniamestereket. Uh -huh. Mert, mert a ugye szakács szoká, vagyok, és okodályozzák a munkát. Ja, hogy Tehát úgy. Van, amikor oda kell menni, szólni kell, hogy hagyd már abban, meg kívül a leves. Ez én abban bajtam, amikor csináltam. Igen, igen, de, de van, aki meg, van, aki olyan dolgokat beletesz, hogy, hogy idegesítőek, de uh -huh. általában a nem én keresek, a valam, az Mi nekünk nincs ilyen szolgáltatás, és is sokkal kezdve foglalkozni. <laughs> Most oda, majd, a lagzikba, el sem mer menni majd senki, meghallgatja ezt, amit mondasz. <gül> Szegények! Most leírtuk. Abszolút értem, én, hát ők is bizonyára tudják. A legjobb étterem. Ennek mi, milyen alapjai vannak? Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarországot, Magyarországot említetted, ugye Hogy Magyarországon legyetek a második legjobb. Igen. De mi az kell azért, ehhez? Az, hát szerintem az, hogy most az elég jól nagy asztó most már Magyarországon. Egyre több helyen van az ország pontja, jó étterem. Ki kell, el kell mozdulni ebből az átlagosból, ami van. Teljesen. És, és igazából mi nem a városban vagy a régióban akarunk a legjobbak lenni, mert ezt már jó párszor sikerült elérni. De aztán ugye itt van az, hogy kinek vagyunk, mi a jó, kinek nem vagyunk jó. Tehát a, a, a, a hány ember, a, majd a vendég, vagy igazolják, hogy hova járnak többet. De jelen pillanatban én úgy érzem, hogy a régióban nincsen igazán jó étterem ami populáris. Most hány embert sértettél meg, akinek Pécset vagy a régióban jó Nem van? Sértés, nem sértésnek, szerintem. Nem tudom. Hanem én építő, építő kritikával. Mm. Tehát vannak jó éttermek, vannak nagyon jó éttermek is, de olyan, olyan tehát most hiányzik, valami van egy űr én azt gondolom, uh -huh. itt a, a, a régióban, amit most be kell tölteni. Tehát most egyébként Mert jelenleg nem... van egy étterem, ahol ti vagytok, létező, Pécsen, nem tudom, én nem jártam ott vagy ha ott is vagyok Pécsett, akkor elég keveset, és itt e tekintetben fogalmam sincs. Tehát most van egy étterem, ahol te vagy, ti vagytok? Hát mi két, két egységünk van most jelen pillanatban, ami napi nyitva tartással működik, az ugye a Teleki Bistró, a Tudás Központ aljában, és a Rumb az pedig a Zsol Nagy is van. Mind a kettő egy ilyen tálcás menüzős, én úgy hívom, hogy prémium Bistró, amiben nem a, nem a... Tehát mindenben van egy kis újragondolás, egy kicsit, más szemlélet és mindent próbálunk a lehető legjobb alapanyomban elkészíteni, ami elére utánul állunk. Hogyha most azt mondom, hogy húsleves van menübe, akkor az nem úgy van feltéve, hogy ez egy menü húsleves és kisporoljuk belőle, hanem az olyan húsleves, ami, ami vasárdiában otthon van, vagy akár lakadalomban is szinte megállja a helyét. Nem, nem nagyon van ebben különbség. El kell mennem lemehozni hozzátok ha már ez így szóba kerül. Akkor azt mondjuk, hogy én összefoglalnám ezt a magam kis agy hogy az kell, hogy a második legjobb lehetek, vagy hát a legjobbak között lehetek, a ténylegesen Magyarországon, az alapanyag, ugye az az egyik legfontosabb. Vagy talán a leg legkorábbi a szív, az, hogy te Éjj. szerettél volna, és meg is tetted, léptél, és találtál csapatot, és ugye nem mindegy, hogy mit adunk oda ételként a, a vargazoltán, ki akarnak próbálni, és ott ül, és azt mondja, úristen, ez a húsleves, Apám csinált nagyon jó húsleveseket egyébként. Az nagyon ízlet, nagyon sokszor. Pedig benne volt a mocsing, tehát, hogy úristen, azt a mindenit ezt tényleg jól Tehátok Látod a lecsót, önként belém, belém jött már percekkel ezelőtt ez a kérdés. Azt a filmet nem akarok itt uh, láttad, vagy nem? A lecsó című filmet. Persze, hát, hát egyértelmű az. Tényleg ajánlod ezt az éttermeseknek Igen, csúnyán fogalmazom. Ezt a filmet. Hát mindenféle mindenféleképpen, mert az, hogy ott érdekes, hogy a érdekes, patkányfőz és a lényeg az, amit, amit, amit sugallnak. Igen. Tehát, hogy Patkány mondja, hogy kezet kell mosni, tehát ilyen alapvető higiéniákat, hogy mi az üzenete a filmnek. Tehát visszatérve nem elég az, hogyha csak jó óra pranyagod van ma egy étteremben, hanem kell egy olyan enteriőr, ami, ami divatos, ahol jól érzem magát a vendég, ahol bejön és azt mondja, hogy igen, én most itt jól érzem magam, hazaérkeztem. Tehát ez az elsődleges, hogy jól néz ki az étterem, az enteriőr. A második, ugye, az pedig az, hogy milyen a személyzet, aki fogadja őket a felszolgálók, emberek, emberközeliek, ami most nagyon-nagyon nehéz, nagyon nehéz olyan csapatot építeni. minőségi szakmai emberhiány van jelen pillanatban az országunkban, de talán egész Európában. Én azt gondolom, ezért pontják kell innét is a jobb szakembereket külföldre, és utána érkezik az, hogy, hogy milyen a konyha. Szarralapanyagból nem lehet jót. És az, amit a magyarnak is meg kell tanul a magyar embernek, hogy, hogy olcsó nem tudsz venni és drágán eladni. Ami jó, az pénzbe kerül mindig. Mert az azért jó, mert többet van vele foglalkozva. És az egész venni látás is az, hogy mi egy progresszív magyaros comfort fúdos konyhát szeretnénk, ami, ami a a helyét, és érzést, élményt adni a vendégeknek. Nekem legelőször nem a, a profit az, ami a, a, a szemem előtt lebeg, hanem azt, hogy a legjobb lenni és a legjobbat adni. Tehát egy olyan szemletben, ahol, ahol minden tökéletesnek kell, hogy legyen. Tényleg az, hogy mindenben lehet látni azt, hogy ahogy bevenjünk a pincére, hogy meg van barotfálkozva, fel van öltözve, amilyen légkör van, ahogy fogadhatnak, ahogy kín az első étel, amilyen zene szól, amilyen az étel íze, az nagyjából összehúzva a zenével, a belső abból a kanállal jó lenni abból a tányérból azt az ételt, mert minden egyes apró részlet. mögött valaki gondolkodott, vagy valakik gondolkodtak, gondolkodnak, hogy az, az legyen egy olyan érzés, amit máshol nem kapnak. Te, amikor bemész egy étterembe, akkor mi az, az első, amit megnézel? Legutóbb, ahol voltál idegennél, idegen helyen, mit néztél meg legelőször? Nagyon nehéz azt mondani, hogy ne dolgozzak, ugye, mert nekem az életem és a szakmám is. Okay. Euh, én nagyon szívesen fizetek érte, ha jót kapok. Jó, de most a legutóbbi élményed, jártál idegen helyen, ugye, nem a tiétekben, így értem az idegen. most egy indiai étterembe voltunk Igen? az elmúlt hétvégén. Mi az első, ami most eszedbe jut? és? Ideg volt. Hát már az egyik. Fontos. Volt, uh -huh. volt az asztal, de nem ezért mentünk. Tehát le tudom mondani, mi volt a negatív, viszont egy jót tettünk, és szeretünk oda menni, mert a szolgál ki, és más a megszokott, nem a megszokott. Tehát mi is oda megyünk, ahol a nagyjából mindent csinálunk mi is. És azért elmeg nagyon sok pénzt, és nem eszek jót, az utána felbosszant, és nem is jó a kiszolgálás. Egyébként -egy szereted? A... Mindig az én ételemet szúrják el, mindig az enyémben van a baj. Tényleg? Igen, a pizzánál is, felmenjünk valami, az én, én kapol meg legutoljára, Ennek mi a mondani van. valója szerinted? Rájöttél valamire? Nem, nem, nem tudom, vagy ismer valaki, és megstresszel rajta, vagy, de hmm. mindig az enyém el történik valami. Hmm. Lehet, hogy tanulás valami, hogy aha, akkor erre nagyon oda kell figyelnem, hogy mit tudom én. Mondjuk a lecsónál is ott van, ugye bemegy a, az ellenőr, és, hát ott teszi a lecsót, ugye ezért a filmcíme ez. Neked is egyszer az kellene, hogy mint egy ellenőrben, és ez az egyik helyen oda teszik azt az ételt. És azt mondod, Igen, ú. van az, amikor oda teszik, de nem úgy megyek oda, mint egy ellenőr, hanem Beszere. megyek oda, Beszere. mint egy magánember, és szeretnék egy jó ételt elkölteni. Tehát egy, egy, egy jó ebédet eltölteni a családommal és hogy, hogy nem otthon főztünk, hanem elmény máshova enni, és hogy jól érezzük magunkat. Éterre ezek szerint nagyon oda kell figyelni, és a hőmérséklete sem át. Szereted a külhoni ételeket? Most itt indiait említesz. Persze, nagyon. Én nagyon Melyik a csúcs? A más-más nemzetiség kultúráit meg Melyik kultúra a legfontosabb? Szerinted neked, ami, a, ami tényleg mindig be. Most hát az, az indiai, igen. Én, én, én nagyon szeretem a keleti konyhát, nagyon szeretem meg... Én nagyjából mindegyiket szeretem megkóstolni. Az indiai is nagyon-nagyon jó. Pont, mondtam a kollégájának akik próbálkoznak, hogy egy körisítelben nem olyan sok köríteli, mert, mert az indiaiknak se teszik tele körível. benne van, de szépen játszanak az ízekkel. Uh -huh. És hogy minden maga nemzetnek a kultúrája gyönyörű, mint a milyen kis. Nem szeretnék politizálni, de volt egy 40 év kommunizmus, ami olyan szinte rátette a bélyegét a mi kultúránkra, a mai napig nagyon nehezen tud magához térni. Mert nekünk jó a hidegfüstölésünk, a magyaroknak nagyon jó sonkájuk van, nagyon jó korbászunk van, nem kell az olaszt utánozni. A mi traciókat figyünk tovább, a mi ételénket készítsük el becsületesen. Azért lett is agyonésztezve, ugye, mert a, a szegénység a háború után minél több tettek mindenben, hogy laktató legyen kevés húst tettek. Én emlékszem, aki, amikor gyerekek voltunk, voltak olyan osztatások, akik csak vasá húst, hétköznap nem. Mindennek van egy társadalmi üzenete, egy kultúrája, a mi kultúránkat azt lelakták, és nagyon nehezen tudjuk mi is feléleszteni azzal, hogy adunk a világnak. Belőle, hogy jót kell készíteni, ne pedig menjünk be abba a sémába, mint most nyílik egy új étterem, de ugyanolyan 45 lesz, mint a másik 44. Tehát semmiben nem különbözik, csak más a neve, meg máshogy néz ki a tulajdonos. Na, a teleki, Ez a pedig... keleted, az majd jó lesz ilyen tekintetben bizonyára. Bízom benne, bízom benne. Maradjon is így, hogy bízol benne, és megtalálod tényleg azokat az embereket, akiket a hely maga, ahol van a szot üdülő. Mi a szót ügyülő? Azok gondolkoznak a beszélgetésünk elején, nem emléksz? Szocialista. Üdülön, mi igen, volt igen, a és Ennyi igen, csak? Igen, és, és ennek elég nagy múltja van ennek a helynek. Amúgy készítettünk egy kis videót, egy mesét a történetéből, Komolyam. ugye 1937-ben épülő egység, ami a belső belsőpítészet is, tehát abban az időben egy olyan stílusban épült, a Baha stílusban, ugye mint azért a városunkban több olyan épület van, ami azért volt híres, meg azért volt nagyon látogatott, mert országosan, Egyedülálló volt a belső meg az építészeti stílusa. Jött itt a háború, meg jöttek a változások folyamatosan. Én mindig hánykor vetődve, ide-oda csapódott ez a szerencsétlen hotel. És talán most lesz egy olyan fénye, mint amikor ez megépült. Talán most próbálják visszahozni belső építészetileg is. Stílusában is, mert hát ugye azért ez a mecsek oldalban van, azért a leggyönyörűbb terasz a leggyönyörűbb panorámával, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, és ez, ez mindenben vissza fog köszönni. Ha most azt nézzük, hogy mi visszatérünk megint oda, hogy, hogy okkal történik. Ugye mi ezt tavaly augusztus közep, augusztus vége vagy szeptember közepén leg... szerettük volna megnyitni, nem úgy állt össze, és mikor nyílik meg? Március vége, április eleje, csak mi a, a filozófiája, ugye a megújulás, újrakezdés, a tavasz. Pont minden úgy van, mint hogy mintha ezt a sors irányítaná, hogy ez így legyen. Nagyon hiszel ezek szerint ezekben, ez jó. Alakuljon tovább, szálljon, ez majd akkor a gyermekeidre adott esetben tovább, ha már benne vannak, ugye ebben a cégcsoportban. Nagyon jó helyen van, azt mondjuk. Viszont ott a környéken azt mondom, ajánlanám egy angolnak. Te hogy tennéd ezt meg? Miért menjem Pécsre, Pécs környékére, ha mondjuk Magyarországra utazik, és miért menjen oda 2026. május 8-én, mert akkor már biztosan van tapasztalatotok is két hónap alapján, stb., és miért egyen ott? Ha én most azt mondanám az egyik kollégámnak, hogy figyelj, ez van, miért menjen oda? Hát mert itt egy csepp magyar valóságot fog, egy 21. század progresszív magyar valóságot fog kóstolni. Tehát hogy mondjam, tehát én elmegyek külföldre, én nem akarok gulyás leves tenni. Tehát idejön egy delegáció, akkor azt akarják, hogy én kínai ételeket készítsek. A delegációnak. Amire én azt szoktam mondani, hogy ne kínai ételt készítsünk, mert kinevetetjük, amikor nem tudjuk, hogy elkészíteni, hogy nekik kell, de ők idejönnek, ők a magyar kultúrára kíváncsiak. Tehát akkor azt kell adni, ami, ami a magyarból is a legjobbak. Tehát azzal kell őket elkápráztatni. És ide most Angli Angliából egy turista, akkor ő, akkor ő helyi sört akar inni, helyételt akar kóstolni, és, és ott a panorával párosítva, tehát hogy nekünk ez van. Tehát, hogy elmegyek Olaszországba, akkor nem húst hústeszek, hanem, hanem azt, ami ott. És az olasz konyhában is a sikere az egyszerűsége. Tehát mi magyarok minden túl gondolunk. Tehát, hogy itt is, hogyha idejön valaki, akkor nekünk a, tehát behozzuk a mi konyhánkba, a mi életterünkbe, ezt kell megmutatni neki. Tehát mi egy olyan éttermet szeretnénk itt megvalósítani, ami a világon bárhol megállja a helyét, szerintem. Szeretsz külföldre járni? Én nagyon, igen, igen, igen. Nagyon, nagyon. Benne vagy -e egy játékban? Igen. Rövid kérdés, rövid válasz, ha persze akarsz hosszabban. Fejből nyomok kérdéseket, De. tehát nem biztos, hogy mindegyik a helyét megállja. Ha most mindenedet elveszítenéd, mit csinálnál? Amikre nem akarsz válaszolni, passzoljuk. Újraépíteni magam mindenedet elveszíted, és újraépítened magad, de mondjuk, hogy képzeled el a mindenedet elveszítedet? Az egészséged megvan. Az egészséged megvan. Nincs opció. Nincs, jó opció. nincs, jó opció. nincs ilyen, Eleve nincs is ilyen opció. Jó. Magabiztos vagyok. Tehát, hogy... De jó, magabiztos de, hogy, vagyok. De hogyha, hogyha, hogyha tényleg ilyen adódnom, akkor fogom a késkészületemet, a szakácsolámat ki meg külföldre, és egy éven belül visszajövök ugyanazzal, ami van. De jó lesz. Nyersz most, kapsz most, hozzájutsz most, kinek mi tetszik neked, amelyik ezek közül, rengeteg pénzt. Mit csinálsz? Hát akkor még költök a kikéletre sok pénzt. Micsodára? Bocsánat, költesz a...? Költök a kikéletre sok a kikéletre, pénzt. Igen. Tehát, hogy tökéletes legyen. Akkor is megcsinálom azt. És valószínűleg a családommal, a barátaimmal elmennék egy, egy nagyon jó vakációra. Mennyi időre? ideig tartana? Hát az attól függ, mennyi pénzt Nagyon sok. Mi a nagyon sok? Most azt mondja, hogy mondja egy összeget, bármilyen, aranyban, forintban, dollár, mit tudom én. Nem tudom, igazából nincsenek ilyen gondolataim. Jó, de, de most ha lenne. De ha de ha van. Valószínű, valószínűleg az lenne, hogy elmennék, akár lehet egy hónap egy ilyen nagy útra valahova, és ahol csak a, azok vannak, akik a közvetlen de barátom, családom egy ilyen jó nagy csapattal kinek vagy fontos? Egyetlen egy ember. Nem kell kimondani a nevét. Vagy fontos, nagyon fontos, és tud rólad mindent, és tehát nem akarom túlragozni. Van egy ilyen ember? Nem kell megnevezni. Akire hát, tényleg az azt egyet. mondod, hogy ott van. Van. Van, van, van. van. Több is van ilyen. Több is van ilyen, mert ugye az elején azt mondta, több barát, ugye azt mondják, hogy egy barát, igen, var, egy emereg, de te azt mondod, hogy van több, és ez, ez szerinted így is, így is megállja a helyét. Igen, igen. Hogyha választhatnál AI vagy ember, mit választanál? Ember. Miért? Hát mert az őszinte, tiszta. Eredmény. Honnan tudod, hogy az AI nem őszinte? Hát az AI az, AI az azt, azt mondja, amit hallani akarsz. Igen? Igen. igen. Benne vagy? Is, ő, is. Írtál, kérdeztél, beszéltél, értekeztél vele ai -jal. Hát. Mesterséges tanulom, intelligencia. Tanulom, meg látom azt, hogy csinálnak az emberek, és azt látom, hogy hogy, hogyha nem jó kezekbe kerül, akkor félrevezető a világ, és nem a valós térben van. Tehát valós érzelmeket valós emberek tudnak érzelmekkel kiváltani. Egy ilyáj sosem fog szerintem olyat tudni, ami, ami azt meg. Nem mindenhez jó az ilyáj szerintem. Sok mindenhez jó, tudni kell használni, mint ahogy a Facebookot is szerintem. Tehát dicsekvésre nem jó a Facebook, hogyha most dicsekszünk, vagy valamit szörökjük, hogy milyen autónk van, éppen hol nyaralunk, milyen házunk van. Szerintem ez nem jó, mert ez, ez, ez, ez nem jó üzenet. Viszont arra, hogy, hogy az ember megmutassa azt, ami a fontos neki, meg tudja azt marketingre is kellőképpen, a kettő együtt jó. De az AI, az szerintem veszélyes. Miért EI nak mondják a magyarok? Ijá, ijá, mondtam. Ja, nem, nem tudom, ez, ez maradt meg így az ember. Artificial erre. intelligence, nem az én intelligencémámat akarom itt fél, fél, fél, nem értem, hogy sok esetben beszalom. Na mindegy, jó. Um, mi a, adódik abszolút, és én még korábban nem tettem fel ezt a kérdést. Mi a kedvenc ételed? Egyetlen egyet mondhatsz csak. Egyetlen halászló. halászlé. A magyaros vagy az indiai is? A, miért a hal? Miért a halász? Miért? A baj, hogy Hát nem tudom valamiért az... Beakadt? Az, nem a szálka, hanem ez az így. az igen, de nagyon. Az, az bármikor, bármikor, akkor nagyon-nagyon szeretem. És a bajai? Az, aki mondott? A bajai, igen. Hát ez a 40 perces. Ez hmm. a, nincs passzírozva nincs. Ezt meg tudtam én is úgy be, megfőzni, ahol kellően sűrű lesz. Friss, finom. Miért kerestelek én téged meg igazából? Miért akartam veled? Szerettem volna. Köszönöm szépen, hogy beszélünk. Mit éreztél, hogy ki ez? Nem ismerik ugye úgy egymást, stb. Először azt hittem, hogy a Tamás ajánlott esetleg, de aztán ez a kikelet úgy van, hogy nagyon sok embernek felkeltette az érdeklődését. Uh -huh. Tehát, a, itt ugye beszéltük az előbb az ismerősökről, naponta ketten-hárma bejelnek, akiket nem tudok, hogy ki. Uh -huh. Rengetegen. És a, hogyha nem tudom, látta, de van fönt az a videó, amikor én fotóztam azt, hogy ott fönt vég a teraszon, és az égbarátom megfordította ami megfordul a, a teleki kikeletre, igen. és ezzel kezdtük-e kommunikálni a január másikán vagy harmadikában, amikor tettük ezt a posztot. Rengeteg ember megnézte. Száz, ezeres megtekintés volt, mm -hmm. alig két hét alatt. Ez fontos neked, hogy ennyien tekintenek, figyelnek rá? Nem, nem. Nem hiszem, az, az, nem az, hiszem az, el, hogy az... nem fontos. Hát étteremben hány ember megy egyszer, az nem jó. Hát igen, de most a, az, hogy, az, hogy ez, ez egy adat, igen, majd a -e Persze, azt, de hát kell, hogy igen, de kell, hogy Jó esik, nem fontos, jól esik. Jó esik, és akkor nézemsége. hát az lesz a fontos, hogy ugye legyen termelődjön, ott majd pénz, de, de nem mindegy, hogyan és erre akarnék kiukadni, amiket elmondtál, nem mindegy, hogy a te vagy nem jön csak úgy, vagy azért jön, mert ezt tanultad, vagy nem is figyelted meg, hogy mit kell vásárolni, mikből készül egy étel, és aztán hogy nézzen ki interior, említesz sok mindent, te mit kérdeznél magattól? Én magamtól? Igen. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban egész éppen vagyok magammal. Ahhoz képest, hogy milyen stresszt már rajtam régebben vagy valami, itt most, most teljesen csak is a, az alkotás szelleme az, ami, ami, ami vezérel. Hogy minél jobbat tudjunk létrehozni, és minden jobb legyen az egész. Tehát most csak ez számít. Gyerekek izgulnak a nyitásra? Nem, nem. Szerintem a feleségem izgul, de legfőképpen én a saját magamnak akarom megüzélt, hogy tudom csinálni jól. De azért, a gyerekek ott vannak, most a feleséged ott van, szerintem ez nekem egyértelmű volt, hogy bizonyára, de hogy így a gyerekek mennyire vannak bevonva, na, apu, figyelj, csak és akkor elkészített a saját ételemet, a meg hogy hogy néz 15 éves lányom, meg a 11 éves fiam tetszik nekik, de ők még el van a kisvilágukban. A 20 éves lányom, ugye, ő most lesz 20 majd októberben, ő, hm. ő ugye közgázra jár, és jött uh, a múlt héten valamelyik nap, hogy ki fogja csinálni a marketingjét a kikereknek. És mondtam, nem tudom, még... Ők kérdeztem meg fú... tőled? Igen, igen jó. Mert, hogy, mert hogy mondom, más szemléletet akarok most ebbe bevinni, mert más le, mint az összes többi marketing, és mondja, hogy azért kérdeztem, összerakott egy koncepciót a marketing tervezetre és megmutatta nekem. Komolyan. Cool, mondtam, hát, mondtam, hogy figyelj, mert e, igazából egy két év, vagy három év volt egy beszélgetésem vele, mert e, ugye a Baranyi Gasai lasternek én vagyok a vezetője, és az elnökségben is akkor volt egy hölgy, aki nagyon finom pesgőt készít. Szerintem az Ország jó -os pesgőt készíti a a lila, és vele beszélgettünk egy rendezvényen, és mondta, hogy mondtam, hogy én nem akarom, hogy a gyerekeim vele folyjanak a vállalkozásból, nagyon-nagyon nehéz, és ez, ez nem akarom nekik ezt a stresszt, meg ezt a feszkot az ő életekből, én keresztül mentem, és mondta, hogy de miért, de olyan szép, amikor tradizók fizik tovább egy vendéglátos vállalkozást. És hogy ő már nem azt a stresszt kapja meg, amit én, mert ő felülről esik bele, és ő neki más stressz jön, de azokat az alapokat én már kiártam neki, és hogyha jó az érteklenül, akkor jól tudja továbbvinni. És akkor hazajöttem, és leültettem a utcát, és mondtam neki, és mondta, hogy ez a helyzet, és hogy ő szeretné továbbvinni. És azt mondta, hogy ő igen, szívesen. Hmm. És most ő jött ezzel, ugye ő elvégezte barista tanfolyamot már elvégezte a, a mixert is, érdekli is, jön rendezvényekre dolgozni, szereti is ezt a szakmát, szereti ezeket az ízeket, szereti a progresszivitás benne, és a marketing tehát ugye vendéglátás és turisztikai szakon jár a, a közgázra, és mondta, hogy, hogy most a és mondta, hogy, hogy figyel a az sem baj, hogy a marketinges leszel, mert a vendéglátás marketing az egy nagyon speciális helyzet. Kevés az igazán jó vendéglátós marketinges, mert hogy ehhez érteni kell, hogy úgy tud kifelé kommunikálni, hogy szívből jön ez a kommunikáció. Tehát nagyon-nagyon nehéz ez a marketing. Most elkezdi, akkor ő ezt így kirolgozza a tervezetet, és akkor szép lassan belefolyik ebbe. Tehát, hogy igazából... Te hány, hányszor érzelmes embernek érezlek én? Most ezek ilyen nyomnyam, csimcsám szavak lesznek. Ha válaszolsz, válaszolsz, válaszolsz. Ha nem válaszolsz, nem válaszolsz. Elbökted már magad ezen? Mármint. Hát, hogy a lányod ilyen. Jó, hát a gyerekeid persze meg megsakrott, de hogy, hogy azért először. itt most, amit így mondtál, azt a mindenit, nem az, hogy tovább viszi majd, meg de jó, és akkor egyébként ez a nagyon bénasszemlélet, sok esetben magyarok részéről, hogy másról is, nem csak magyarok, hogy ugye miért ne vihetné ezt ezt, hogy de Hát van 1112 óta, mit tudom én, matchbox, csak mondok valamit, és azt viszi valaki, valahogy viszik tovább. Na, és hogy miért ne a gyerekeid? Értem a te szemszögedet, és nem leszúrás van ebben. Na, de visszakanyarodván. Tehát, amikor így megérinted, hogy. Mert ahogy itt elmondtad ezeket a dolgokat, honnan jöttél, honnan mi jön a piaci vásárlás, és akkor előjön a lányod azzal, hogy ezeket itt csinálja, ez, ez egy. ez egy. ez egy. na. érzés, nem? és még nagyon finom. Hát vagyok. igen, igen. Amúgy nekem nagyon-nagyon jól kapcsolatom a nagylányommal. Uh -huh. hát igen, oda tesszük, jöjjjön, hogy a másik kettővel is, mielőtt még valaki azt mondja, jaj, akkor nem Persze, te tett, persze, persze. Igen? De most itt erre. Csak, hogy ő, ő, ő ott van velem a frontvonalon is, uh -huh. ahol már a középső is jön. Persze. Tehát már amikor mennyitutunk egy kávézót, akkor a ott volt a középső, és olyan szinten jól szerepelt azon a napon ő, a, ami, na, ott is elmeghatottam, hogy uh -huh. sosem néztem volna ki belőle, hogy aki egy picit ilyen félénkebb inkább így az idegen emberekkel, de oda meg is beszélget velük az asztalnál. Na, ez az. És, és, és, és, és itthon sütöget, tehát uh -huh. süt egyfolytába, és jól süt. Tehát, hogy ő magától megy, nézi most már, most is mondta, hogy úgy nézett valami receptet, valami még össze, mi kell. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Hú, ez nehéz. Szereti az életet. És egy bónusz. Igaziból mit hagytunk ki? Mi az, amit elmondan? Ez hasonló, mint most. a mit magadtól, magattól, de most itt másképpen közelítjön a végén. A Pont jól, mert bejött egy mondja, a Zsolna éttermet mi csináltuk, és volt egy pincér, aki nagyon hívő volt, és járt egy atyához segíteni. És ezt az atyát elhozta egyszer-kétszer az étterembe, és megismertem én is, és jött megáldani a... az éttermet, és egyszer eljött hozzám, megkeresett, és hogy azért jött hozzám, mert ő elutazik a szem Jeruzsálembe, és hogy találkozni fog a Jézussal, és hogy az a megtiszteltetésért, hogy én bármit kérhetek a Jézustól, mert ő továbbítani fogja neki. Köszönöm. És mondtam neki, hogy Péter atyának kívták, hogy Péter atya, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, de én csak szeretnék neki üzenni, hogy köszönöm mindent, amit kaptam és így lesokkolódott az ember a hogy én miért nem kérek. Mert mondom, meg van minden is. Én csak szeretném megköszönni azt, amit én kaptam tőle, és a segítséget, hogy mellettem van. Tehát, hogy ezt akartam elmondani, hogy nem biztos, hogy az kell, hogy nagyon sok pénzem legyen, hogy bármit megtehessek, mert azt gondolom, hogy azon a szinten, ahol én vagyok, megtettem azt, amit akár mondhatunk bárminek is, mint hogyha összehassítjuk mondjuk egy olyan embernek, akikének rengeteg pénze van, nagyon-nagyon sok pénze van, az, hogy nem biztos, hogy van olyan szabadsága, mint ami nekem. És amikor nekem volt a legény búcsúm, ugye mi 25 év együtt a feleségemmel, de 8 év volt a lakodalmunk, amikor nem olyan lettem, akkor akkor legyen akkor meg ez is. És akkor volt egy legény búcsúm, ahol 20-an 20 voltunk összesen a barátaimmal, és voltak vidéki barátaim, akik ilyen zsiványok, és, tehát én idősebb, de zsivány, és három fia van neki, és itt voltak mind, és mikor ment hazafelé másnap, akkor hívott, hogy Zolika, te büszke lesz magadat, én baráti nem voltam. Hmm. Szóval ami neked van, azt mondja, felérsz, tehát már régmilliárdos vagy ezzel. És, és ez az, ami nagyon-nagyon ami, ami nehéz, amikor így az ember úgy érzi, hogy megérkezett, persze mindenki azt mondja, hogy persze szeretnék, de hova jobban, hova másképp. Én azt gondolom, mindig minden megvan, az, hogy ha most, most két nullával több van a számlámon vagy hárommal, attól függetlenül ugyanúgy ezt a tévét tudom nézni, amit van. Ezt az egy adót tudom nézni, és egy autóba tudok ülni egyszerre. És nem biztos, hogy kell más, hogyha az egy megfelelő autó, maximálisan kielégíti azt az igény szintet, amire nekem szükségem van. De az, hogy én most van bármelyik barátomat, és tudok vele találkozni akarok, vagy ez oda-vissza működik, de hogy így és őszintén megalálnak a gyerekeim, én azt gondolom, hogy ez a lényeg. Nagyon szépen köszönöm Teleki Zoltán Séf, a én Teleki köszönöm. Cégcsoport tulajdonosa ezt a beszélgetést. És hát én köszönöm kimond, kimondható, nagyon szívesen kimondható, hogy nincsenek véletlenek. Igen. Szia. Szia, szia. Köszönöm szépen. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád, elmondanád valakinek? valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz -e őszinte. És önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd, Mondd el! Magad vagy önmagad.